Många av er här förmodar jag har barn, va? Har ni det? Ja, ja det sitter en gubbe. Han har barn till allihopa. Får ja. till allihopa. Många av de här tror jag har barnbarn. Barn, <laughs> Men det här, hur man säger vissa saker till barn, det är ju ganska viktigt. Det kanske ni har tänkt på. Det var en liten pojke, Det är en liten parvel. Ni vet, ju sån med alla sinnen på vigavel. Han var ju inte med sin mamma på badstrang. För de skulle bada och ha det lite skönt. Och mamma, hon hade för vana att sola naken. Det är väl inget fel det. Och... Efter cirka 5 tio minuter med hink och spade och grus i hår och ögon och käften då är grabben trött på det där. Så han behöver studera sin mamma där hon ligger naken på rygg. Han tittar väl, ja, här ungefär. Så säger han. Vad är det där, han? Ja, men så mamma, det är ju bröst, säger han: Ja! Tittar han lite längre ner i här ungefär. Vad är det där då, säger han? Ja, men det är ju naven, sa han. "Ja." Och tittar han lite längre ner, mellan stortona fast en bit upp. Vad är det då, säger han? Ja, så mamma, det är lite av varje. Ja. Två dagar senare rusar samma grabbin in i köket. slår sig ner bredvid farsan vid köksbordet. Och så säger mamma! Ja, vad är det, lilla vännen säger hon? Vad blir det för mat idag? Ja, idag blir det lite av varje, sa äh, farsan, idag får vi mycket hår i maten.